Spoiler-varning! Vi förstör allt! Nå no, men hello! Och massivt försenat spoilervarning. Jag är ledsen, men pappa måste arbeta. I alla fall, för en gångs skull. Det händer så otroligt sällan så får man tala om någonting som faktiskt är bra. Någonting som faktiskt är underhållande. Så nu ska jag alltså tala massivt om mig. Eller nej, det får jag inte. Så istället så talar jag om Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge. Innan vi dyker in i det, triggervarningatgmail.com, etcetera etcetera e-mail. Och sen, triggervarninget, hashtag, någonting, inte vet jag, Twitter. Och sen finns vi på Facebook, triggervarning. Men nu är det spoilervarning. Och efter en lång, trevlig bro -trip till Sverige... Så kan jag nu konstatera att Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge har officiellt Spelats sönder Det fanns väldigt få tillfällen I Malmö av alla ställen Där Shredders Revenge inte på På någon skärm och under resan Hit och dit vilket också är en historia I sig Men okej okay, för 80-talisten där ute Och för 90-talsbarnen också Turtles right Alltså jag menar holy shit Finns det någonting bättre Menar, de är ninja, de äter pizza, bara teamsången river ju igång allting som finns i kärlen och hjärtat. Och om ni, som jag har spöat igenom genom både arkadhallarna och Nintendo-spelen, så det här är ju ungefär en så bra remake som man kan önska sig. Har den fel? Definitivt. Men det här handlar inte om att vara perfekt. Det här handlar om att ta från dina. Och riva i dem så det gör ont. Och sen knyta ihop dem till ett litet hjärta. För att ja. No. Och allting som borde finns i det här spelet. Finns där. Och det faktum att du kan spela det på en stor skärm. Och på switchen. Och på datorn. Och på katten säkert. Om du använder rätt USB-koppling. Så gör det ju bara bättre. Men att låt oss ta riktigt från början. Så, so, Okej. Okay. Jag behöver inte förklara Tertulls för dig. Om jag måste förklara Tertulls för dig så get the fuck out. För att det är. Men. Uh, det är ju en hel del som kanske ännu inte kommer. Från den här tidiga gamen bakgrunden. Och att om du någonsin har besökt ett nöjesfält. Eller ett tivoli. Eller whatever egentligen. Så att på den tiden. När <laughs> det fanns, faktiskt fanns arkadhallar. Så var ju just Konamis kabinett ungefär de bästa man kunde spela för att jag menar det finns ingen finare känsla än att rulla i Inte vad det var i mark 10 mark säger vi och sen så försöker du då spöja dig igenom det här gamla Teenage Mutant Ninja Turtles spelet då och att det är ju som de tog ju det absolut bästa ur 80 serien och fanns det fanns en stor distinktion mellan karaktärerna, inte egentligen. Men att du var Turtles och du gick där och du gav rockstudio biba på chefen Och fotsoldater stritta hit och dit. Och liksom, så du in i något är du inne i teknodramen. Och att du behöver inte ens ta något 80-90-talsbarn uh, ur skuggan där. För att de inte står och liksom bara typ reglar lycklig fradga. För att det är ungefär så här bra det blir, my dudes. Det är Turtles och du kan spära Turtles. Och du kan fucking slåss med vapen och shit. Woo! Och i något sker om du är riktigt bra. Eller parentes inte få slut på mynt. Så då får du döda Shredder. Jag menar hur många här har inte spelat det där jävla spelet. På typ land eller någon shit. På den tiden det fanns. Och. Um, jag, jag, jag känner ingen som har klarat ut det. Så det var ju de här. Uh, Hemma som gällde och framförallt nu då när det slutligen kom till Nintendo. Och att, för att tala lite då från 8bit-nördens perspektiv. Så att, jag menar, okej okay, så att det var roligt, att menar vem som helst som inte var en gamer kunde stå sig på eller kanske rulla i en mynt just på typ Vasalanda innan det typ föll för galna spanjorer och lades när Men Uh, förutom nöjesfält som drivs i sank så var det ju som inte din, din arcade-upplevelse av Turtles var ju ganska begränsad. Men om du hade nu då en Commodore 64 eller Amiga så fanns det ju någon port där som inte var så bra. Jag har försökt spela genom Satan spela i multiplayer på Amiga 64 <laughs> med en mus. Så menar du kunde ju spela liksom vad som helst. Men det fanns ju inte så mycket taktik. Jag menar du bara liksom ju knappar. Och sen märkte du att det här är så homo. Att liksom du kan inte gå framåt utan att mata liv. Så du bara använde fusk. Och så du fick gå med continu Sen handlade det bara om att du trycka på knappen ända till slutet. Men de här spelen var ju gjorda för att äta pengar. Det var ju liksom det de gjorde. Så att. Men ingen att du ska kunna klara det själv. Men att när du gör hemmaportar, bra hemmaportar. Som till exempel nu 8-bit Nintendos port till, till gamla goda Nintendo. Så då så måste du ändå sätta in ett element av strategi. Så att för alla som nu då ägde Nintendo men kanske just det här spelet så det fanns ju en etta. Ettan, så det var ju med som ett äventyrsspel och plattformar där du kunde fritt byta mellan alla fyra Turtles uh, för att typ shredda uh, en kant och du måste gå och typ sparka honom i fittan några gånger så han lägger av. Uh, och att Det är ju ett, ett spel i sig ett faktiskt överraskande bra spel som är sådär moderat och komplext. Men det här avsnittet handlar inte nödvändigtvis om det. Jag bara vill klargöra att det fanns en ett så när det här spelet kom upp på Nintendo så var den tvåa de kallade det för uh, Turtles 2 The Arcade Game och uh, jag såg det jag ville ha det jag fick faktiskt det, uh, för att man, man måste uppfostra sina föräldrar genom att gnälla konstant och påminna varenda dag. Du, jag, snälla, jag vill att vill ha Nintendo spel du, du vet att det är det här Turtles 2, the arcade game du, du köper inte någon sån där med typ Lollo 2 och shit utan du köper exakt det här spelet exakt det här spelet så älskar jag inte det de här. exakt det här spelet jag skriver det på en lapp åt dig jag ställer fast det på och jag säger, vet du, jag gråter varenda dag när jag det faktiskt spelet och sen fick du spela. Uh, och det var en födelsedag, och det var jättebra. Det var synd att jag hade kallaas för att typ mina värdelösa vänner kom dit så måste jag umgås med dem, men fuck. Men anyway, alltså det var ett av de där, det kanske är en av de finaste sakerna jag har fått förutom headmaster Optimus Prime. Men det är också en helt annan historia. Att som Det här är sådana spel som att när du kom till Nintendo sa att holy shit, du kan spela Turtles hemma i ditt eget hus när du vill. Eller när dina föräldrar inte fitter. Wow! Yay! Jag gillar att oss ifall ingen har märkt det. Så uh, det var ju bara det att nu måste det finnas ett element av strategi. För att du kunde ju inte liksom bara mata i myntin inte enda. Tekniskt sett kunde du men då var du dum i huvudet. Men, uh, så du måste ändå ha sett någon sorts svårighetsgrad. För du hade begränsat antal liv ett antal continue. Så klarar du inte av det så spelar slut. Fuck you. Så här så. Så istället för att När du typ bara typ. Masha på attack. Och så händer någonting. Så i tvåan. I åtta bits Nintendo. Så fanns det strategi att liksom. Vissa bossar den i denna dag. Så vet jag inte hur jag ska besegra Utan att typ. Okej okay, det finns en standard I sådana här beat em up spel. Right? Okej. Okay. Här kommer den. Det här fungerar på alla spel. Det fungerar också i Shredder's Revenge. Jag återkommer säkert till det här om en stund. Men att här är mitt proffstips. Okej. Okay. Uh, du gör hoppattackar. Du far in och så smasher du. Och så far du ut. Far in och smasher och far ut. Far in och smasher och far ut. Alltså, du kan typ spöja genom hela spelet utan att förlora ett enda liv. För att av någon anledning så har de inte täppt till det här kryphålet på, I know, 30 plus år, <laughs> att det är som att i något skede så tror jag nästan alla funderar ut att okej, okay, jag kan inte bara liksom gå med möbulta den här killen för att slå hårdare att ha med liv och jag kommer att dö. Så att okej, okay, vad har jag för andra attack? Okay, jag har en hård attack, vilket också var ett strategiskt grej i det här andra äh, spelet, att när du slogs på vanliga grejer, alltså inte bossar, så tryckte du på både hopp och attack knappen. samtidigt och gjorde du det rätt. Så gjorde den en sån superattack som typ dödade allting. Och du kunde ha den här. Så att som, all right, there you go. Men <coughs> det har de fixat i många moderna spel. Att typ du kan bara göra specialattacker begränsat. Vilket också är en grej i, i Shredder's Revenge. Men jag också kommer att nämna om en stund. Men att i det här 8-bit-spelet så att du måste... Fundera hur dina attacker fungerar och du måste kombinera dem. Och typ den sämsta attacken du kunna göra som du aldrig ska använda var typ den vanliga attacken. Vilket du var konditionerad till att använda om du någonsin spelar arkadespel eller de flesta andra spel. Och det här var på en tid där liksom, om du tryckte på attackknappen så blev det inte mycket kombos. Om du stod bara där med dina svärd som ja, ja, ja, ja tills någon sparkade i ansiktet och så gick det in. Men att om du hoppar runt. Som fucking spastic och liksom bara spämma typ din hoppattack fram och tillbaka och sen hoppattackar ut så de inte kan slå tillbaka och in. Så då kan du typ klara hela spelet för att det är som så ruskigt effektivt i alla spel de senaste 30 åren att varför skulle du använda någonting annat. Anyway. Um, vad höll jag på att säga? All right. Så nu då så... Det måste vara strategi. Så du måste kombinera attacker. Och blev du tillräckligt bra så kunde du klara igenom hela spelet. Eller så stod du och fögade i tredje banan. Och bara döda maus. Du har typ hur många liv som helst. Så du kunde plöja genom spelet på det sättet. Men det gjorde du inte. du Så so anyway. Uh, sen det andra spelet jag tycker jag måste nämna. Innan <coughs> jag går in på köttet på Shredder's Revenge. Så är ju då Turtles sin Time. Och det här var ju också ett modifierat Arcade-kabinett um, men att jag tror den version här som väldigt många hade uh, och som var omåttligt populär så var ju uh, Teenage Mutant Ninja Turtles 4. bara trean den kom till Sega kanske, det fanns en också. till Nes också, uh, Manhattan Project Hyperstone Heisman det är typ ungefär samma spel även om Sega-versionen är väldigt lång och har väldigt mycket extra grejer men Sluta. Jag vill berätta om Shredder's Revenge. Så, so, okej. Okay. Så, so, Turtles in time, right? Um, alltså, det var som allting du önskar från det original arkadspelet och sedan mera port ändå till 8-bits Nintendo och allting annat. Men alla Turtles var olika. Att, att Typ Leonardo var liksom den här all-round-karaktären som var lite bra på allt. Raphael var jättesnabb och hård, attacker men kunde typ inte tål och stryk alls. Donatello hade Typ den längsta rangen med sin bostad men han var jättelångsam. Uh, och sen Michelangelo, min favorit, så var liksom han, han slog jävla hårt och tog jävla mycket stryk. Och han är liksom, alltid om jag försöker spela igenom det på hard mode så är det han som är min choice. Och jag gör det oftast också. <laughs> men uh, det här spelet... Så lagrunden för många saker. Till exempel att du kunde springa. Du kunde tackla. Du kunde göra så här glidattackar och så här. Och det här var nödvändigt att bemästra. Om du skulle tackla lite senare bosser. Till och med på tredje banan. Så är det svårt för dig att besegra Shredder. På något mode. Utan eh, liksom det här lättast. Därför att det kommer fotsoldater med köldar och shit. Och vad du måste göra. Du måste gå fram och du måste kasta in honom i kameran. För att mode 7. Det måste skyltas i alla spel som går. Men att um, det gick bara in så du måste typ tackla dem kom in i deras range, kom förbidra själv och sen kasta dem. Right? Okej. Okay. Varför nämner jag det här? Varför är det här är viktigt? Därför att Turtles in Time satt grunden för väldigt många grejer. Inte bara i Turtles-spelet, utan i andra spel också. Och det hylla sedan idag som är en av de riktigt genuint roliga, genomtänkta, härliga arkadspelupplevelserna och den här hemmaporten till Super Nintendo också är också en av de bästa. Superbra. Och la till lite annorlunda bossar, la till extra banor. Det känns fortfarande väldigt annorlunda. Det känns, om du spelar Leonardo till skillnad från Donatello och så vidare och så vidare och så vidare. Så att Uh, powerups, liksom allt möjligt sånt här. Att jättebra spel, plus att det här fler spelar <coughs> möjligheterna i det här också. Så gav en väldigt rolig upplevelse. Så nu när jag har nämnt allt det här. Finns det andra turtles Jo. Är de värda att nämna? Nej. Så uh, här har vi den <coughs> Shredder's Revenge. Och det här känns ju också som ett litet kärleksbrev i just de här 80- 90-ta av vilka utvecklarna säkert själva de flesta var. Och att det här spelet, om du har spelat det här gamla arkadspelet eller 8-bit-spelet eller om du har spelat framförallt Turtles in Time så känner du dig ganska hemma i kläderna så fort du rullar igång det här. Att... <coughs> Det finns väldigt mycket throwbacks, det finns liknande attacker, det finns liknande så här uh, sägarposser, uh, det finns liknande powerups uh, och de, de, om de kan sätta in en referens i de här gamla spelen till 80-talssären så gör de det. Uh, men det är ju meningen. Vis, att det här är ett spel som är helt drivet av nostalgi. Och i många andra fall så ska jag sitta här nu med, och med väldigt syrlig röst säga det är ganska billigt och det är ganska um, vad ska vi säga lite under bältet. Så här. Därför att det utgår från att det bara drivs av liksom nostalgi och lust. Så här. Men det är helt sant med det här spelet. Att som, men att om det görs rätt så då så är det bra. Att liksom, det är samma sak som att, får du berätta rasistiska känt? Nej, men vad händer om du gör det riktigt bra i rätt tillfärd med rätt chack? Ja, då är det väl okej okay, eller roligt. Men i sin tal om det nästa dag. Så att alla som gillar det här spelet så är som, vill med känna att de går igång bara därför att det känns som att vara tio igen och så i arkadhallen. Men det är just det, det är. Men här kommer skillnaderna nu. För det första så är det äh, när du kommer förbi den här nostalgin så måste de ju också göra ett fungerande spel. Och för att göra ett fungerande så här vita mapp idag så betyder det att du måste, du måste fundera ut som så här, äh, olika combat -system. Så att i sin, i sin grund så kan du spela som äh, Leonardo, Donatello, Michelangelo och Raphael, right? Det skulle bli uppror om du inte kunde göra det. Men du kan också spela som April O'Neil. Och hon sparkar röv bättre än de flesta Törtos. Men att grill power, I guess. Så det är bra. April är en helt okej karaktär. Uh, och sen har du Master Splinter. Och sen så kan du unlock Casey Jones. Uh, som är min viga. Och som jag också kommer att nämna om en stund. Men att <coughs> till skillnad från de här uh, tidiga spelen. och så var det som så här att i Turtles in Time så kunde du göra fler combos, right? Du, du hade en superattack, men precis som många andra spel på den tiden så dränerade liv när du använde. Så det var meningen att du inte kunde spam den genom hela spelet för att annars blev spelet för lätt. Och det här var en grej både på konsolen och på arkadhallarna. Så uh, du har ingen sån här. Men att dina övriga attacker i de gamla spelen så är i princip att no, du står och typ, slår med ditt vapen. Typ. Om du kommer tillräckligt nära så kan du smälla dem i golvet eller kasta runt dem eller göra någon slags kombo. Och så kan du, som jag sa, glid sparka och tackla och shit. Det här nu så gör att som många moderna spel så när du trycker det så kan du lansera in i olika kombo. Så det beror på liksom hur du trycker. Du kan ladda upp en attack. Bara stå du och masher. Till exempel det är det bästa sättet att göra sig av med normala fiender. Du går dit och trycker på knappen. Du kommer att göra dina combos och sen så kommer de att flyga. Och dina hit counters kommer att racka upp. Så det är ingenting ovanligt där. <hör> Men att uh, det här måste ju ske. Därför att det skulle vara väldigt fattigt. Det är bara så som utvecklingen gått vidare att du kan inte handla en karaktär som bara står och gör samma attack på en knapp, det är liksom gammalt och pass så trycker du på en knapp idag, så gör du God of War style, så börjar du göra en massa combos, och beroende på vart du trycker, direktion och kanske kombinerat med hopp och liknande så då kommer du att göra lite annorlunda saker uh, så att, men det finns bara en attackknapp så det är ingenting av att där du har en hoppknapp. men sen har du också en special, och den här är kanske värd att nämna, för att vi testar ju i några skäden fyra personer som satt och körde den Defenders <laughs> Revenge och eh, alltså vi vi klarar ju det lätt därför att så här du kan när du slår fienden så bygger en counter upp och när den är full så kan du dollarera en, en superattack och den här superattacken nu då är i de flesta fall så en sån här massiv sån här area of effect attack som typ fuckar upp allting som är nära dig. Och att som vissa har lite som så här begränsade attacker som typ gör en stor attack rakt framåt. Men om du spelar inte Leonardo jag, Leonard eller Casey Jones eller någon. Så kommer då typ göra en vortex, vortex av fuck you åt allting på skärmen. Så betyder att har du problem och liksom du är omringad och så trycker du på en sån här. Så att okej okay, allting är dött nu går vidare. Uh, men att som i... I Shredder's Revenge så du kan spela arkadversionen, versionen vilket är lite mer av en utmaning. Uh, men du kan också spela Story Mode. Och Story Mode är liksom så här, du kan ta din tid och du kan uh, skaffa sig collectibles. Det fyller inte egentligen en funktion. Men att du kan också levela upp dina karaktärer så de får mer liv. och Så, så de får mer counters till exempel. När du har upp dem en viss level så kan de... Uh, Få fylla två sådana här mätarna. Så det betyder att du kan lansera typ två. Sådana superattacker back to back. Om du vill. Uh, vilka är helt fucking broken. Uh, men att. Du har också en tantknapp. Och vad du gör när du tantar. Så att du gör sådana remote. Och sen boom så är din specialattack counter fylld. Varför nämner jag det här? Jo, därför att om du spelar fyra personer så är det som så här. att Okej, okay, nu har vi kläder allt på en skärm. Nu. Så, så gör jag några tants, så gör jag två tants. Så, så är min counter fylld. Och sen springer du till nästa skärm och så hoppar in. Rää! Så liksom unleasar du din specialattack. Finns det mer där? Rää! Och så är din specialattack och så allting där. Så tantar du upp igen så går du till nästa skärm. Och att som, det är inte roligt egentligen att spela så. Men att när alla börjar göra det för att det blir alltid i slutet av varenda lev och ser vem som har fått mest hits och så här. Så det är ju alltid den som hurar på sina specialattacker som får dem. att när det är massa med fiender runt för att ni spelar fyra spelare och det finns ingen begränsning heller på som hur många det, det träffar den specialattacken. Så att du laddar upp dem och så får du komma in så att du vinner den som har bäst specialattack. Jag har Casey Jones när vi spelat samma så bokstavligen, alltså jag, jag liksom rensar skärmens så kom. Jag var alltid först på liksom vem som har dödat mest shit. Och att som... Det är som så fucking broken när du är flera personer därför att bokstavligen typ fightar ni bossar också att okej, okay, men gå tanka bossen lite nu så står jag här laddar upp. Okej, okay, nu går jag fram och så använder min shit. Nu kan du gå och ta en typ. All right, nu går någon annan och tankar bossen och nu använder du din shit. Jag menar, vi var inte ens nära att få slut på livet eller continuus. Så att som, det är bara, liksom den här specialattacken alldeles för broken. Om du som spelar flera personer på en gång. Att det, det är inte en bra idé. Uh, men att jag testar då spela igenom. Vi turades om ganska ofta. Liksom någon försökte spela igenom det själv. Med begränsad framgång. Medan resten annars som typ satt åt chips. Eller liksom läser i tidningar. För att jag är bäst. Shout out till Malmö. Men att. Uh, det fanns en person som klarade. <laughs> det var jag eftersom du frågade. Uh, och jag klarade genom det på. normal svårighetsgrad Så att liksom. Försök nu hålla trosan och torra. Uh, men att. Uh, det var svårt. Alltså det är svårt att spela det själv. Men att igen, de här standardreglerna så gäller ändå. Och att som jag använde ett continue och det var väldigt nära flera gånger men liksom when in trouble, använd din hoppattack. Och att som det fanns flera bossar som jag bokstavligen på sista livet och ska jag bli slagen en gång till så skulle det vara game over och så ska jag måste att continue spela om bara Men det är som att, all right, då börjar vi hoppa runt som en galen äckor bara så, ja! Yeah! Får jag rocka för specialattacken för så unleashar vi den och liksom så här typ billigt hur så tar det igenom spelet. Uh, och att som sen bara så här standard att jag har no, isolera rörelsemönster och shit. Vilket liksom igen som så här 30 plus år av ivrigt gamer där fått tag på. Jag menar jag spelade typ näst sista bossen som typ alla hade jätteproblem med en gång. Och så funderade jag att ah, ja, okej, okay, no, men. Om jag står här kan han inte röra mig. All right. No, men då står vi och mashar bara. Ja ah, du dog han. Inget. typ förlora två helt eller någonting. Så att, det är ju inte svårt. Sista bossen jag dog en gång. Och sen så är det som att. Okej okay, men jag står här i hörna och laddar upp. Fine. Så väntar tills han är svag. Okej okay, slå. Och så upprepar du det. Typ i tre minuter och så är han död. Fine. Att som, jag kan ju inte säga att. Oh, liksom min finaste säger. Uh, men den förgyllda stunden. Var min mina lagerblad? Men att alltså, jag är ändå nöjd och på sätt och vis glad att min gamla, så här hur-strategi fungerar än idag. Kanske det är bara någon sån här uh, game theory grej som att det går inte att, att göra runt om inte du ska som ta bort hoppattack eller gör, spela mindre mobil och det är du också. Um, när du spelar vissa karaktärer. Till exempel testa när jag och körde spel Donatello och han söker, mycket kuk. att jag kunde inte. Att bokstavligarna. Liksom en vittorö på dig nu. Ja men slut nu. Du kan göra det så. Ja, ja men. Oh, oh, oh. Att, uh, ifall någon undrar. Ifall det sitter nu någon entusiast där i publiken. Varför skulle jag inte göra det. Så Casey Jones. För att han är liksom helt fucking overpowered. Han har specialattacks. Sparkar rumpa. Så att do it. Do it. Uh, men att. Vad tycker jag som så där? Vad, vad, vad är fel med det här spelet då? Um, Det som är fel med det här spelet, om jag ska tala från en sån här högre nivå, så att okej. Okay, uh, det är egentligen ganska begränsat <coughs> material. Till exempel, jag antar att de hade inte de här originalröskkodisonerna, eller några av dem i alla fall. Men att de hade väldigt lite voicelines. Att till exempel bara den här. När de tar upp. Så att alla gör samma emot hela tiden. Vi pekar rollen. Any comment. Any comment. Splinter det värst. För han går. Om. Oh. Och när du hörde det här som typ. att tionde sekund. Flera gånger. Så blir som. Oh fuck off. Men alltså. Man tycker som att kanske ni ska kunna sätta in några lines till. Det finns egentligen inte så mycket story. Den är som väldigt begränsad. Men att om du vill bara ha den här genuina spelupplevelsen. Jag menar, behöver du mycket story typ de gamla 8-bits Mario-spelen? Nej, nej, liksom hoppa på gumbas och ta svampar och rädda prinsessan, right? Hög som ett hus. Så att, på den nivån, men det är bara det att till exempel eftersom de ändå har story mode och du får köra runt i liksom the party wagon och, och samla shit, så känns det som att Kanske man ska kunna sätta in mer, men jag antar, <coughs> här kommer vi väl in då, i liksom nedladdningsbart innehåll i territoriet. Och att jag inte som så här stor fan av DLC som kostar, men kanske de har en skäl och inte gör det. Uh, men att jag, jag förstår så mycket att om du har ett sånt här spel så kommer du att sätta i flera karaktärer och shit. Men det här spelet behöver liksom en expansion pack eller liksom en fortsättning att... Uh, till exempel, uh, jag minns att du diskuterades att alltid är det Shredder som är sista bossen, right? Och alltså, alltid är det han som är som mest stund och så där. Men att Shredder är som ganska begränsat, till exempel inte hade han någon annan motivation i det här spänningen. Så, jag Och att som, jag skulle också ha dött av glädje om det var James Averys fina röst. Men det är kanske lite svårt att väcka honom från det döda för det här. Uh, så... So, men att till exempel, jag tycker det är ett förlorat äh, en, en förlorad möjlighet att inte använda Krang som sista boss. Därför att liksom, han är som så enigmatisk och han är ju en fucking warlord från en annan dimension. Så det är ju som också att aja, men Shredder är liksom, han, han är ju en hejduk, han är ju en ninja, han är ju liksom en översittare som ska på käften. Men att som Krang har mycket mer potential om du vill bygga en stor historia. Och att ähm, jag har ju hela tiden jag liksom fritt extrapolerat från en diskussion jag och Nikolaj hade eh, i torskbussen hem från Malmö. Så att... Um, <coughs> Hur skulle det vara med liksom Teenage Mutant Ninja Turtles Open World Game? Att liksom tänk Arkham Asylum uh, men att du kan spela som alla typ Turtles, right? att som... Men man kan sätta in väldigt så här lätta game mechanics. För till exempel du vill fast travel. okej. Okay? No, men då far du ner i klåakarna. Du vill vara ute i stan. Är du på dagen. Så då måste du liksom vara förklädd. därför att väldigt så här vampire the masquerade style. Annars blir det en brott, Och liksom människorna anfaller dig. Eller liksom polisen kommer eller någonting. På natten. Så då är du ute och är typ ninja. Och springer runt på östa och shit. Och att som du måste typ samla lättrådar för att komma till nästa grej så du kan ju bara typ spöja level efter level och det finns inte på det sättet nivåer utan det är väldigt så här free roaming sandbox och sen kanske no, New York är uppdelt i territorier där kanske olika gäng styr och kanske fotklanen med Shredder på toppen så här av försöker vinna influens där det kanske är hårda stänger som dessutom eliminerar andra mindre gäng och du som går under då, typ Inspektor Gadget där uh, hanterar biffen samtidigt som du dras med och mer in i intrigen. Och att sen spör några områden, går upp i level, skaffa skills. Och sen i något skäde står du inför Shredder sådär där veck genom spelet så gör du Shredder på käften. Och så kommer det fram till att men fuck varifrån kommer all den här uh, utomjordiska teknologin. Och sen blir du medveten om att okej okay, det finns något ännu större än det här. Och sen typ äh, <skratt> kommer du, äh, får du se Teknodramen första gången och typ bokstavligen shit skiter ner dig. För, för, för, för äntligen i ett spel så den är den lika stor som den ska vara. Äh, och sen i något käder så går du in och typ ger Krang lite stryk och sen så flyr han förstås till dimension X. Boom! Öppnar du upp en helt annan, helt så här. Utom landskap där det är det helt andra regler och shit. Att som, är det någon som är intresserad av att höra mer uh, och sen förstås multiplayer så att alla vill vara Turtles right men ser du någon annan som också spelar en Turtles så är de bara ser de ut som en så här mörklädd ninja som kan vara en fiend eller kan vara en allierad beroende på hur det är och så vidare, och så vidare, och så vidare. Hur hanterar man loot och party och shit? Men det här är World of Warcraft. Men att fucken vill ni höra mer så får ni betala mig pengar. Jag, jag, jag kan gärna berätta och designa och, och, och ta betalt. Men okej, okay. uh, men det här är framtiden. Nu är vi alltså på Shredder's Revenge. Så Shredder's Revenge är ju en throwback till de här gamla uh, 80-90-talsspelarna. Så... Jag tror det är liksom därför att vi bor nu i en, eller vi lever, vi bor inte, kanske vi bor också, men framförallt så lever vi i en era där ju så här nostalgi och throwbacks är en grej. Och att eh, Shredder's Revenge är ju inte det första spelet som har försökt återskapa någonting som vi gillar och göra det bättre. Att det finns otaliga remakes och det finns en massa sådana här fanspel och och sen finns det ett som till exempel säger Shovel Knight för att nämna några av dem riktigt tidigare som just försöker ta den här uh, 80-talskänslan och göra det till någonting nytt och att jag, jag tycker att Shredder's Revenge är en jättebra kombination av nostalgi som tillför lite nytt men inte för mycket nytt och det är ett bra spel den är en spelupplevelse att man känner att man blir lurad men det känns okej okay. Och att när du har spelat färdigt eller när du har fått stryk på hard mode så liksom är du fitti. Men du vill ändå direkt börja ett nytt spel. Och det är exakt så här ett bra spel ska vara. Så jag tror kanske på sätt och vis, fast de skulle kunna trycka in mer shit i det här spelet. Så kanske det var lika bra de inte gjorde. Jag liksom respekterar dem mer om de inte nu bara smälla på en massa betalda DLCs. Men uh, jag kan också säga hur man skulle kunna göra ett helt nytt spel. Så här. därför att Shredder's Revenge är roligt Shredder's Revenge är givande och att jag tror att fast man inte har spelat de här 80 90 talspelen så är det ganska lätt att komma in i det här spelet för att i grund och botten det är en bra spelupplevelse det känns bra att spela det här spelet det känns som du har bra kontroll det känns väldigt så här träffande när du fackar upp och att som det finns det finns allting du kunna önska mig som jag tycker saknas i många moderna spel. För att det finns så mycket handhållande och liksom mycket så här railroading. Och det känns som att du har väldigt lite kontroll över vad som händer. Både med dig själv och storyn. Jag menar, okej, okay, storyn har du inte så mycket kontroll över här heller. Men att det är just det här när man kommer på att exakt så här var det när du satt och spelade typ Turtles 2 The Arcade Game på din gamla NES Därför att som du spelar den här banan och att jag hatar de där fucking tigrarna. Och att som, oj fitto nu kommer Slash i Turtles in Time. Och du får helt fit pisk, Och det är så fitti, Och jag säger fitta för mycket. Och liksom det är helt att kuken. Hur kukigt och pissigt det är. Och du får ballarna sparkade. Okej okay, har vi blivit tillräckligt jämlika nu. Men alltså, du blir arg och du på bara dåligt humör och hela din dag liksom satans fan, varför är du så arg Samy? Oh, fucking den där fucking flygfittan på bana åtta, i vitt och jag hatar honom. Och sen det första du gör när du kommer hem så spelar du en typ en och en halv timme till. Och så klarar du honom och så blir du fit på nästa grej. Men att det är exakt så här det ska vara. Så om du är ute efter den där välbekanta, oj i vitt <här> Ja ah, Vi spelar igen. Upplevelsen. Så här. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge. och att Om du har möjligheten också att spela med vänner. Till exempel i ett solgassande Malmö. Så gör det för böveln. Att det, är, det är ungefär det bästa du kan sätta dina pengar på just nu. Om du försöker återskapa den där välbekanta barndomstjänsten av att få stryk och suga. Så ja, det är väl kanske min recension av Shredder's Revenge. Då jag hoppas att du tyckte om den. Uh, nu <laughs> kommer det väldigt snart ett varning igen. En liten sån så där bonus för alla som har suttit med så här långt. Vi filmar en del i, på vår res av vår lilla kärlekssemester. Triggervarning on ice. och um, Kanske sätter man ut det eller någonting så behöver jag inte göra ett avsnitt. Eller någonting. Det kan också hända att för första gången ever så tar trygga varning en paus. Och alltså då också spoiler varning. Det beror helt på. Det kan hända att det sker en omdefiniering av koncept. Eller så får jag betalt för att göra helt andra skrika i mikrofon grejer. Men just nu idag, även om det är flera dagar för senat, förlåt. Så... Kändes det bra att tala om Turtles och framförallt Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge för de som är riktigt minst för att tala om så. Så det. Ett, ett riktigt så här hopkok av nostalgi smällar ur att tänka kära och den enda järnsäl du har kvar, medan du trycker vansinnigt mersh av den attackknappen och så öh. Uh, och sen i något skäde trycker du på din fäga specialattack så att allting dör direkt. Så att vilken utmaning omg. Och har du endast en enda vän så kan du fuska igenom spela. Jag att bara allt är nära specialattack. Så att good shit. Eller så är du en man och spelar arcade mode och tar en utmaning. Men det är du ju inte. Så att, noja, tack för att du lyssnar Eller varsågod för att jag producerar materialet som nu sipprar in i din öron. Så att, haha, kul och att, äh, ja, inte vet jag Cowabunga tills nästa vecka så faktiskt är den här veckan, I fuck off Shredder kommer att ta dig Turtle, Power, LoL Hej, hur är det om jag avslutar med lite fin musik? Då glömmer man bort allting fult jag sagt i det här avsnittet eller hur?